Пісня «Свідомість» від музичної формації «Казік наживо» гримить у нашому кіберетері. Культовий польський артист Казік Сташевський, відомий, зокрема, жорсткою сатирою на уряд Польщі. Можемо згадати його пісню з промовистою назвою «Лисий їде до Москви», а пісня «Твій біль краще, ніж мій» про заборону відвідування кладовищ під час ковідних локдавнів. Стрімко набрала на Ютубі 20 мільйонів переглядів. Пісня «Свідомість» згадується у тексті постапокаліптично-кібербанкового роману Яцика Дукая, «Старість Аксолотля», тож, можна сказати, є саундтреком книги. Я тримаю в руці новинку видавництва Астролябія і можу сказати, що жодну з книг у 2024 році я не ждав так, як старість Аксолотля. Мабуть, тому що до Дука я звикаєш або, мовою його роману Крига, вмерзаєш. Книга має фантастичний дизайн від Галини Гінайло. Я собі дозволив довго не відкривати книгу, а просто тримати її в руках і оглядати з різних боків. Особливо приємно, що книга жива. Адже 10 років тому роман було анонсовано як суто цифровий, винятково для букрідерів. Але електронна версія українською мовою теж є в наявності. Огортати сторінки ви можете на сайті видавництва Астролябія. Посилання я традиційно залишу в анотації.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 Історик, публіцист, співзасновник форуму видавців у Львові, член Міжнародного пен-клубу 2015 року, отримав премію польського пен-клубу за досягнення у царині перекладу. Кавалер Золотого Христа за слуг Республіки Польща. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Слава Україні. Героям слава. Пане Андрію, це вже наша четверта Дукаївська зустріч, але я собі думаю, ми можемо з вами говорити... Як години і навіть дні, це, до речі, ідея може колись організувати марафон Яцика Дукая, так і години, і дні просто помовчати, як у Бувальщині про двох рабинів, котрі зустрілися і мовчать, бо один все знає, і другий все знає. Але ні. Як пише газета виборча, Дукай наділений надприродним талантом вигадувати фантастичні світи. Він спростовує тезу про те, що у фантастиці вже все відбулося, і не можна придумати нічого нового. Пане Андрію, які у вас були відкриття, коли ви працювали зі старістю Аксолотля? Ну, Яцик Дукай – незвичайна людина, oh. письменник з фантастично багатою уявою. Він рано дебютував, у 16 років – Написав уже дуже багато і нагороджений масою різних премій, і просто не віриться, що 30 липня, в один день зі мною ми народилися в один день з ним, йому виповниться 50 років. Всього 50 років, і за цей час написано масу чудових, фантастичних, незвичайних, неймовірних текстів. Яцик Дукай весь час експериментує. Він ніколи не повторює сам себе. Він. Творець, який винаходить нові світи. Я це розповідав і на презентаціях, і мені особисто, що він ніколи не має плану попереднього книжки. Він знаходить якийсь сюжет, якусь тему, який, який, щось, що його цікавить. Починає працювати з цим матеріалом. І якщо йому добре працюється, то він це продовжує аж до фінального Свистка. А якщо справа не йде, або він заходить в глухий кут, або йому стає нецікаво, він навіки покидає цей матеріал. Отож, похованих світів Яцика Дука є значно більше, ніж тих світів, які реалізувалися в формі книжок. Старість Аксолотля» – це книжка і звичайна, і незвичайна для нього. Яцик наполягає, що він не, ніколи не пише фентезі ніколи не пише текстів, які би не засновувалися на наукових дослідженнях і не апелювали до фізики, хімії, біології і інших природничих і точних наук. Він пише science fiction, наукову фантастику. Так як у випадку з Кригою він спробував показати проілюструвати процес пригод рідкого гелію, гелію в постаті рідини, а Такої постаті гелій набуває при 4 градусах Кельвіна, тобто на низькій температурі, і відповідно він тоді заморожує все навколо, але поводиться не як звичайна рідина, а яка набуває форму посудини, в якої її налили, а мандрує, вилазить з посудини і починає розповсюджуватися всі боки. Так і у випадку старістю Аксулотля, я гадаю, що ключовою ідеєю для нього було спробувати поміркувати, що ж станеться після кінця світу. Це отож кіберпанк, тобто з одного боку доволі класичний жанр, який передбачає, що Через якийсь катаклізм, напад інопланетян е, світову війну з застосуванням ядерної зброї, то що е, на землі склалися неймовірно складні умови, в яких е, героям треба виживати, е, і е, вони присвячують цьому багато е, часу, зусиль, і дуже часто гинуть е, навіть у цій боротьбі. Е, і тут е, певні. Тренди задав Голівуд, але для Голівуду важливо показати гарних мускулястих мужиків і грудастих тіток, а ну, все інше, як би, додаток до того всього. Натомість, звичайно ж, яцик Дука не ставив собі такого амбітного завдання, хоча його роман набув дуже несподіваних форм. Починалося все від того, що в 2015 році він спробував опублікувати такий е-бук, електронну книжку, в якій дуже велику роль відігравав гіпертекст. Тобто ви читали текст з роману, а там були гіперактивні посилання, які... Завдяки яким можна було виходити в інші фрагменти тексту, в інші тексти загалом і взагалі поза, поза межі тексту в інтернет. В інтернеті на певному сайті були уміщені ілюстрації, причому вони були динамічними, можна було з ними працювати, можна було їх видозмінювати на фодову читача. Отож, з цим гіпертекстом можна було дуже довго і плідно бавитися. Книжка мала певний успіх, в неї зацікавилися видавці, і врешті через 4 роки, в 2019 році, книжка набула паперової форми. Вона була незвичайна, як можна здогадатися. Текст був уміщений на непарних сторінках розвороту. А на парних сторінках були уміщені ілюстрації, звичайно, вони не були такими динамічними, е, видозмінюваними е, і так далі, як в гіпертексті чи в e-book. Е, але е, там були QR-коди, задяки яким можна було вийти е, в інтернет і е, зробити собі е, 3D-розруки, так само побавитися з малюнками е, тощо. Отож... Е, Книжка була дуже незвичайною, уже хоча б виходячи з цих засновків. Ну і, як завжди, вона була фантастично мудрою, вона була квінтесенцією філософських шукань багатьох мудреців від давнини до сучасності, як це завжди є у Яцика. А з іншого боку, вона була просто цікава за сюжетом. Яцик має ту властивість, що він пише книжки, від яких годі відірватися, які хочеться читати, читати, читати. Ти маєш з одного боку спонуку до читання через те, що просто цікаво довідатись, що відбудеться на наступних сторінках, чи вдасться героєві досягнути Ті цікаві і вигадливі цілі, які він поставив, а тут е, дуже жорсткий пригодницький роман. Е, натомість, е, з іншого боку, тобі цікаво, чи вдасться досягнути йому, йому мета-мети. І про мета-мету можна поговорити буде далі. Може, у вас просто будуть запитання. Як я вже зазначав вище, я щасливий тримати в руках цю книгу, і саме книгу паперову, і це певний символ, тому що все-таки паперова книга жива. І це символ того, що паперу вдалося вирватися з цифрового полону. Як я зрозумів з кількох інтерв'ю з Яциком Дукаєм, він ще 10 років тому не сильно то і великі надії покладав на цю ідею зробити суто винятково, цифрову книгу, гіпертекстову, з доповненою реальністю, ще тоді. А технології розвиваються настільки стрімко, що сьогодні, в 2024 році, цим же особливо нікого і не здивуєш. Мало того, що Яцек Дукай певним чином критично ставиться до от таких от гаджетів, які нібито допомагають людям читати, Роблять це зручнішим, а насправді ні. Як сам сказав Дукай в інтерв'ю, прочитати книгу це великий подвиг читати електронну книгу, коли ти щодня оточений мільйонами віртуальних відволікаючих чинників, це все одно, що ходити по канату, підвішаному над прірвою під час грози. Тому ще раз наголошую, що читання паперової книги для мене було величезним задоволенням. Не певен, що електронний формат викликав би такі відчуття. Щодо самого тексту Дукая, пане Андрію, можливо, ви підкажете або розкажете своє розуміння в цьому плані. Є письменники такі, коли ти їх читаєш, ти можеш кивати. Задоволено, що, мовляв, ну, це те, що я думаю, або це саме те, що я хотів сказати, і письменник певним чином з тобою резонує. За дукаєм я майже ніколи не встигаю. Книга старість Аксолотля надзвичайно сумна, надзвичайно сумна. І разом з тим ти читаєш і не до кінця можеш вгадати, або й зовсім не можеш вгадати. Я цей дукай як людина, така доволі нібито не емоційна. От. А в даному разі, ти думаєш, невже він розчарувався в людстві загалом? І вже за 10-15 сторінок ти думаєш, а можливо навпаки, він мав розчарування в людстві, а ця книга «Старість Аксолотля» це такий певний катарсис. Як ви думаєте, пане Андрію? Я перебуваю в такій трошки дивній, специфічній ситуації, е, хоча е, можу порадити... Е, спробувати повторити певні кроки і своїм читачам. Отож, я перекладаю тексти Дукая навпереміну з перекладом текстів Станіслава Лема. Зокрема, нещодавно вийшла його «Сума технології», я перекладав його біографію Лема і багато інших текстів, пов'язаних з цим письменником. У традиції польської фантастики, science fiction Дукая вважають своєрідним інтелектуальним спадкоємцем Станіслава Лема. Не лише тому, що він живе в Кракові, і не лише тому, що він займається science fiction, але й тому, що він намагається максимально філософізувати цей жанр, наповнити його, найвидатнішими інтелектуальними осягненнями, перебувати завжди на вістрі пошуків учених з найрізноманітніших галузей і синтезувати їх здобуток. При цьому ні Лем, ні Дукаїн не є ученими сенсу стрікто, тобто вони не займаються лабораторними дослідженнями, вони просто читають наукові журнали, дивляться наукове кіно, міркують, багато над трендами розвитку сучасної цивілізації. Отож, я би радив читати навпереміну тексти Дукая і Лема. І ви тоді все значно краще і об'ємніше зрозумієте. Лем був скептиком щодо життя на землі. Він вважав, що біологічна форма існування – це дуже поганий помисел Господа Бога, що є значно кращі Кремнієва, наприклад, форма життя, чи якісь такі інші, твердіші, міцніші, довготриваліші, а біологічна форма життя обмежена невеликою зоною планети Земля, невідомо, чи вона десь ще є в космосі, і вона дуже крихка. І, власне, з крихкості біологічної форми життя виснував свій сюжет Яцик Дукай, ідучи, так би мовити, слідами Лема, тільки що... Лем е, за своє життя пережив стільки всяких катастроф, шоа і е, Голокостів, що е, йому вистачало е, трагедії людських і земних з живими людьми. Я е, як Дукай пішов далі. Він е, е, вирішив написати книжку про те, а що станеться, коли е, як, якийсь невідомий феномен, у нього це завжди щось таке е, неокреслене, яке тим не менше існує в е, Природі. Це не є там господня воля або щось таке метафізичне, а феномен суто природничий. Отож, такий феномен знищить все біологічне життя на Землі. Також парадоксально, що при всьому своєму скептичному ставленні до різного роду гаджетів, Яцек тут надав їм особливу роль. Він спробував зробити їх рятівниками, людської цивілізації і біологічного життя на Землі. Я не буду переказувати сюжет цього роману, тобто спойлерити, як це зараз кажуть, але тут слід зрозуміти, що це на перших сторінках одразу ж оповідається, тобто тут ніякої особливої таємниці немає, і на цьому заснований старт сюжету – що внаслідок раптової і дуже стрімкої загибелі людської цивілізації, а також просто всіх форм біологічного життя на Землі, аж до найдрібніших там, амеб і мікроорганізмів, єдиною надією людства залишаються роботи, Різного роду службові гаджети з електронною начинкою, функціонуючі надалі електростанції, інтернет, бо всього цього удар по біологічному житті не зачепив, воно і далі функціонує. А весь потенціал людства вдається врятувати в постаті записаної свідомості невеликої, обмеженої кількості юних геймерів. Дуже підкреслило, що це юні люди, що це люди, які ще не мають великого досвіду, що вони не досягнули успіхів в якихось різних науках, що вони є часто легковажними. Отож, підкреслити, що ці е, істоти юні, що вони ще не мають особливого досвіду, знань, інтуїції, що вони не, не, не осягнули там якихось речей. Так, в них є книжки, в них є книжки, е, Електронні носії інформації, з яких вони можуть черпати в результати досліджень, які здійснило людство до своєї загибелі. Але ж ці знання треба зрозуміти, їх треба умістити в певний контекст, треба мати схильність до того, щоб з ними працювати. Натомість ця умовна в лапках цивілізація людських умів які існують тільки всередині гаджетів і з допомогою інтернетних мереж передаються в різні місця на планеті Земля повторює всі помилки людської історії, розвитку людської цивілізації, виникають різні партії, виникають конфлікти, виникає расизм, виникає альтруїзм, виникає все, що призаману людям, бо це ж люди були перенесені в ці, а найбільшою мрією, певної групи найбільш просунутих цих врятуванців, умовно кажучи, які не мають людського тіла, а просто мешкають у металевих конструкціях різного роду і різного розміру, є відновити людське життя на Землі. Чи вдасться їм це зробити – прочитайте, і дізнаєтеся. Власне, зав'язка цього роману найбільше зацікавила, скажімо, митців супутніх галузей. Одразу ж після видання «Старості як Солотля» Яцек сконтактувався з низкою своїх колег, вони е, вже раніше робили е, різного роду фільми. Е, ну, скажімо, Яцек вже е, на початку 2000-х зробив разом з групою колег фільм екранізацію свого оповідання е, «Кафедральний собор». І цей мультфільм е, здобув Оскара, е, він чудовий, знаменитий, але знову ж має ту саму рису. В мультфільмі «Кафедральний собор» використано властиво зав'язку. Е, Цього оповідання. А е, дві третини його, а може навіть і більша частина, е, які містять основні філософські роздуми, так і не були залучені до екранізації. Е, так само е, сталося з екранізацією, яку е, зробили в 2020 році бельгійці е, разом з американцями і поляками для Нетфліксу. Вони зробили такий мікросеріал, і він уже має два сезони. Е, по кілька серій коротких і там знімаються непогані актори Поліна Тієн, Лорен Капелуто, Мехмед Куртулуш. Переробив цей текст на сценарій Джейсон Джордж, ну і там залучено непоганих сценографів, костюмерів. Яцик дуже енергійно брав участь в цьому проєкті, але... Вони, цей фільм називається Into the Night. На зустріч ночі. У Нетфліксі це перекладено у темріву ночі. Якась невідома сила знищує планету Земля. Випромінювання вибивається з космосу і Земля зазнає вплив цього випромінювання в міру того, як вона обертається на зустріч Сонцю. Тобто... Сонячна, сонячна сторона Землі зазнає удару, тобто, переходячи з, з ночі в сонце, планета, планета гине. Дізнавшись про це з, з телебачення, група пасажирів літака вирішує захопити цей літак і летіти назустріч ночі. Тобто, рятуватися весь час від цього випромінювання за принципом, може воно припиниться через певний час і справді воно припиняється через якийсь час але літакові потрібно дозаправлятися чи в повітрі чи приземлятися в, аеропорт, в, в аеропорту є багато бажаючих на цей так сісти і, і летіти далі ну тобто це повноцінний бойовик з людськими характерами, з людськими долями. Він побудований навколо того, що цим людям залишилося жити 24 години, і вони докладають неймовірних зусиль, щоб все-таки ці 24 години залишитися в живих і прожити. В зав'язці цієї книжки йдеться про, про такі випадки, про такі кілька випадків, але ці люди приречені, вони навіть коли виживуть, потрапляють в мертву зону, де немає нічого, де немає продуктів харчування, де немає інфраструктури, де немає інших людей, і вони рано чи пізно гинуть. У Дукая в цьому романі є певне слабке місце, я б сказав. Ну, не буває ідеальних ситуацій. Річ у тому, що я сам про це одразу подумав, що таке випромінювання. Випромінювання це хвилі або корпускули, воно має подвійну природу, як відомо. Ну, наприклад, сонячне випромінювання. Але яким би не було потужним сонце, воно знаходиться поруч з планетою Земля, а не, а не як якийсь невідомий космічний феномен там за кілька світлових років, як можна здогадуватися з тексту Дукая. Е, отож, сонце не прошиває е, всю поверхню, скажімо, світового океану, не зазирає в якісь е, е, таємничі печери, е, закриті е, довший час. Отож, е, певні форми життя там можуть зберегтися далі і, е, ну, якби е, у, у, у цивілізації, чи, чи скажімо, ширше е, у житті на землі є шанс для того, щоб воно знову через мільйони років пройшло якісь певні кроки, як і раніше, і значить, спочатку там виник поживний бульйон в океані, потім з того бульйону вийшли перші багатоклітинні, а потім Біологічне життя знову еволюціонувало, не конче до людей, може до якихось інших е, істот е, з е, розумом, але на це доведеться потратити мільйони років. Отож, е, другий фільм, який е, був е, уміщений на Нетфликсі, це турецький серіал, е, який е, постав у 2022 році і називається «Якамос С-245». Це історія про те, що врятувалася від цього жахливого випромінювання група осіб, зокрема серед них є еволюційний біолог, і вони знаходились на великій глибині на підводному човні. Головний герой цього турецького серіалу, Якомос С-245, будучи еволюційним біологом, намагається спробувати врятувати, що можна врятувати і відновити життя на землі, але стикається з жахливою змовою. Отож, в цих двох серіалах на Netflix було взято тільки невеличкі крихтні елементи сюжету, довкола яких вже накручується бойовик пригодницький серіал з класичними візуальними ефектами, яким не чужий Голівуд і до яких тяжіють також і е, е, інші кіне кінематографи, оскільки е, мова кінематографу інша, ніж мова книжки. Натомість е, е, «Старі сексуалотля це дуже глибокий філософський трактат. Але написаний такою мовою, що його зрозуміє кожен е, підліток геймер. Тут е, мені довелося... Е, зіткнутися з таким певним викликом. Я не геймер, я не граю в е, іграшки, ну, якось вік не той і е, я упустив цю нагоду е, свого часу. Тож для мене цей світ трошки далекий, але довелося його засвоювати, оскільки е, у романі використано дуже багато е, лексики з одного боку е, програмістів, е, і я мусив всіми цими застосунками е, знайомитися і читати цілі книжки е, з комп'ютерною лексикою. А з іншого боку, тут є лексика геймерів, тут широко представлений їхній світ, їхня психологія, і е, це мені було дуже цікаво, оскільки відкрило незвичайний, багатий всесвіт геймерів. Це не така складна книжка, як е, тексти у... Е, збірнику в краю невірних, особливо останній, ну, на кшталт там Батерко, от. Але цей роман справді дуже глибокий, дуже сильний, дуже потужний. Я б не сказав, що я це Дукай не емоційна людина. З книжок про цього не скажеш. Мені здається, що у нас дуже з ним близькі і почування, і спосіб сприйняття світу, і його бачення. Він людина живава, весела, динамічна. Він весь час шукає щось цікаве, незвичайне в, своє, в своєму житті. Він любить сухе вино і доброї якості. Неподалік від його мешкання в Кракові є дуже хороший центр, де можна спробувати найрізноманітніші гатунки сухого вина з різних куточків світу, і ми з ним там зустрічалися ще до того, як я бачився з ним. А бачився я з ним я ще до ковіду і, ну, і, звичайно, до цієї жахливої нашої війни, оскільки я ще не виїзний. Мені 60 років виповниться 30 липня цього року. Я рівно на 10 років старший, ніж Яцик Дукай. Можливо, поїду до нього і будемо говорити про наступні переклади, наступні книжки, які повинні зазвичати українською. Він справді дуже різноманітна людина. Я не передивляюся до його казки «Воронець». Це історія про хлопчика, який живе у тоталітарній державі, і страшний ворон викрадає його батька, а він іде шукати батька і перемагає цього ворона силою духу і силою волі, і силою взаємодії з простими людьми. Ну, це так, в найзагальніших рисах, це метафора дуже загальна, цікаво, як це він робить, Цікав, цікаві деталі, а такий сюжет героя, то він описаний у багатьох міфологів, у багатьох теоретиків літератури. Тобто такого нічого незвичайного немає, класичний сюжет. Але це така ну, дитяча біліткова казка. А є в нього дуже складні філософські романи, які теж треба перекласти. Там і е, «Перфектна досконалість», е, і, не знаю, е, і збірка оповідань, е, дочка контрабандиста, і «Імперія хмар», і інші пісні, і «Екстенза». Ну, найрізноманітніші тексти він написав. І я все це люблю, мені все хочеться перекласти, і видавництво до цього схиляється. І я гадаю, що ми продовжимо працювати з цими матеріалами. Старість Аксолотля» була... Готова до е, друку, е, тобто, точніше, текст був перекладений ще е, в, на початку 2022 року. Але ви розумієте, що таке початок 2022 року. Почалася війна, видавництво зосередено е, на текстах для військових, на підручниках, посібниках. Е, звичайно, є е, е, е, книжки... Е, Переклади з різних мов автентичні українські тексти, але затримка з старіці оксолотля вийшла ще й тому, що довелося робити суто українську адаптацію. Ну не в сенсі перекладу, але переклад це зрозуміло. А довелося робити адаптацію. Я вже казав, що в непарних сторінках є текст, а в парних сторінках є різного роду ілюстрації. Вони були розраховані на польський e-book, е, і е, вони були розраховані на польського читача. Отож, е, е, я тільки можу порадити е, почитати цей чудовий текст, який називається «Старість аксолотля», а має під заголовок «Hardware dreams», тобто сни заліза. Hardware — це «hard», hard тобто е, комп'ютера. Е, а в нього ще, як відомо, є софт, тобто о програмуваннях, софтвер. Метафора Аксолотля, можливо, не дуже промовиста для масового читача, але, я думаю, він зрозуміє, про що йдеться. Аксолотль – це така істота, яка живе у воді, і яка застрягає на личинковій формі, вона не проходить трансформації у воді, повноцінну істоту скажімо якщо порівняти її з жабкою так от е, Аксолотль це така істота яка не стає дорослою старість Аксолотля це ну до певної міри метафора старості людської біологічної цивілізації яка досягнула небезпечної межі адже ми е, перебуваємо зараз на порозі можливо е, ядерного конфлікту третьої четвертої світової війни яка знищить все людство е, дощенту і е, не виключено, що шансів на його відновлення після тотального зрушення всіх базових планетарних підстав е, не буде, не, не, не трапиться. Ну, от це свої непопередження людству, кіберпанк е, про те, що людство може і не вигребтися з е, цієї діри, в яку воно Потрапляє в даному випадку не своєї провини, а через злу волю якихось інших форм життя, які десь здалеку знищують людство. До речі, так на Варгенесі, Станіслав Лем вважав доказом того, що не існує інших форм життя у всесвіті, ну, принаймні в якомусь досяжному на, на кілька тисяч світлових років довкола нас. Так от, він вважав доказом цього факту те, що ми існуємо. Такий е, е, факт від Він вважав, що е, е, якби існувала якась розвинутіша цивілізація, ніж Земна, то вона вчинила з нами, як Білі вчинили з тасманійцями або з, там, з багатьма формами е, е, е, племенного життя на планеті Земля, просто фізично винищивши їх. І от е, Яцек, е, як, основу, як засновок свого сюжету робить те, що є як хтось щось в космосі, яке вирішує знищити біологічне життя на Землі і, і робить це. А, а ми собі далі вже, ну не ми, а ті, хто земляни вижили після цього катаклізму в формі інтелекту, ув'язненого в роботах і гаджетах, включно з секс-ляльками. Вони якось намагаються собі дати раду, врятуватися і повернутися до тих форм існування, які були їм зрозумілі, близькі і любі тоді, коли вони були живими людьми. Ви ще я говорив про те, що читаючи невеликий за обсягом твір, роман «Старість Аксолотля», я... Міняв свою думку щодо того, які ж погляди загалом має Дукай на майбутнє людства, Тобто він ставиться до майбутнього нашої планети песимістично чи оптимістично. Можливо, ми вже колись про це говорили. Власне, релігійні теми в інших творах Яцика Дукая є. Я не знаю, наскільки Яцек Дукай релігійна людина, але іноді... Коли ти гортаєш сторінки старості Аксолотля, здається, що це така собі певною мірою, ну, якщо не антибіблія, то альтернативна біблія зі своєю книгою «Буття» і всім іншим за однієї важливої відміни. Тому що в біблії ми маємо надзвичайно оптимістичний фінал «Воскресіння», а в даному разі, знову ж таки, не будемо спойлерити, як, на вашу думку, є певні якісь паралелі з біблійними текстами і з думками Дукая в старості Я Ясик дукай належить до такого своєрідного напрямку, справді, релігійної, християнської фантастики. Зазвичай ті, хто займаються science fiction, є або агностиками, або задекларованими атеїстами, ну... Агностиком, зокрема, був Станіслав Лем, його попередник. Яцек має широку філософську освіту і підготовку. Він закінчив дуже реномований філософський факультет Ягельонського університету в Кракові. І міркування про метафізику, про релігійні аспекти філософської думки, про теологію людського буття йому не чужі. Я б не сказав, що це альтернатива е, новому заповітові, це просто певний парафраз. Е, тут використано якісь традиційні для... Е, християнської цивілізації, частиною якої ми є, хочемо ми того чи не хочемо, оскільки ми просто вже живемо в цьому майстрімі, в цьому потоці елементи, сюжети, компоненти і тому виникають такі паралелі. Але він в жодному разі не, не впадає в ані в песимізм, ані в оптимізм. Він говорить про рандомність, про випадковість всього того, з чим ми маємо справу. Випадковість виникнення життя, а водночас закономірність, бо воно, цей процес відбувався в рамках ну, таких процесів, які ми можемо дослідити, описати, відтворити в лабораторії. Так? З іншого боку, рандомність, випадковість виникнення, але... Могло не існувати цього феномену, який знищив е, життя. Він міг е, подіяти, подіяти інакше. Якась випадковість, е, якась могла планета пролітати там між чий-чий небесний тіло, між землею і цим феноменом, і е, цього би не трапилося. Ну, е, коротше, він, власне, апелює до таких вищих е, е, речей, е, які, е, мабуть... Е, тяжіють до деїзму, до е, усвідомлення того, що е, існує якась е, світова першопричина е, не, е, е, існування всесвіту, е, але вона не втручається в кожен найдрібніший елемент е, людського життя і лише е, е, е, е, загалом... Е, ним керує. Звісно, що тут покарані всі, і грішні, і безгрішні, і відтворення землі теж призводить до виникнення своєрідних релігій, своєрідних переконань. Тобто всі ці механізми він нам показує в цьому навіть невеликому романі, як це не парадоксально. Але я гадаю, що, як і у випадку Толкіна, Яцек нам пропонує певні релігійні, певні етичні розв'язання, не наголошуючи на тому, що, що от є така цитата святого письма, і ми її обговорюємо, і, і засновуємося на ній, а просто будуючи сюжети, викликаючи у нас сильні емоції, спороджуючи у нас сильний і яскравий інтерес, як розвитиметься сюжет. Отож, я Буду радий, якщо завдяки моїм зусиллям, зусиллям моїх колег з Великого Астролябія, всій команді, яка працювала над створенням цієї книжки, читачі зазнають якихось яскравих радості, щастя, полюблять цей текст. Я знову звернуся до цитати Дукая, яку вже раніше навів. «Прочитати книгу – це великий подвиг». Читати електронну книгу, коли ти щодня оточений мільйонами віртуальних відволікаючих чинників, це все одно, що ходити по канату, підвішеному над прірвою під час грози, сказав Яцек Дукай. Стосовно вашої перекладацької роботи, пане Андрію, наскільки вам під час роботи як над цією книгою, так і над іншими творами, Загалом сьогодні заважає саме цифрове життя, не новини, не сьогодення, а оці от всі соцмережі, де ми з вами є, ці всі повідомлення в месенджері, тощо. Я спробую відповісти на ваше запитання не, не, не, не прямо, бо е, я тут почув... Е, якісь, як то буває випадку кожної людини, дещо інші запитання, ніж ті, які ви мені хотіли поставити. Отож, повертаючись до зацитованої вами тези Яцика про подвиг читання в сучасному світі, то я би сказав, що парадоксальним чином війна, тяжка, трагічна, смертельна, убивча, геноцидальна війна, яку ведуть проти нас, змінила е, е, наше бачення світу і нашу поведінку. Те, е, що говорить Яцик, це погляд е, е, людини західної цивілізації, яка живе в порівняно безпечному світі, е, який часто буває нудно, дай Бог, щоб нам теж було нудно, е, і е, яка е, наражена на найрізноманітніші виклики, випробування, там, проблеми, клопоти тощо. Ми тепер, опинившись в ситуації війни, почали цінувати хвилини спілкування з книжкою. Я знаю, що багато солдатів читають на фронті, ну звісно не тоді, коли вони напередку, але в книжках вони знаходять розраду, в книжках вони знаходять розвагу, і вони мають більше часу на книжки, бо Час для них протікає інакше, ніж для людини, яка живе в великому місті, кудись поспішає, квапиться, має якийсь план, завдання, роботу, а потім мусить від, від цього якось радикально відпочити, занурюючись в екстремум, чи спортивний, чи, чи, чи алкоголічний, чи ще якийсь інший, ну, як кому вже Бог дав. У вояків це все трошки інакше перебігає, перетікає. У них є моменти найвищого напруження, а потім моменти, коли вони між боями готуються, концентруються, обдумують життя. Частина з них починає писати, частина з них власне читає книжки, бо це повертає їм теплоту дому, тактильну відчутність е, того, що було колись, що було в їхньому дитинстві, е, що було в мирному житті, е, воно їх заспокоює, воно їх лікує психоаналітично. Тож, е, і це стосується не лише вояків, це стосується людей, е, які живуть у тилу, які е, у книжках, іноді ховаються, тікають у них, е, а іноді е, не шукають опору. Розраду і порятунок. І тому парадоксальним чином, краще б щоб цього не було, але війна вдихнула нове інше життя в книжки. Щодо моєї роботи і моїх контактів з віртуальною реальністю, річ у тому, що. Я такий же ж, як і всі, мешканець цієї країни, і від самого початку у мене був інфотоксикоз, звичайно ж я хапався за гаджети і дивився останні новини, слухав різномітних експертів, дивився якісь відео на ютубі, щоб зрозуміти, що діється. Потім поступово це минулося, я зрозумів, що інформація повторюється е, нічого якось нового я не отримую і таким чином е, можна трошки розслабитися і споживати е, менше новинної інформації завдяки гаджетам е, е, я дуже мало читаю YouTube е, я дивлюся якісь кілька новинних ресурсів на е, е, Телеграмі і е, в, в інтернеті просто текстових якихось ресурсів, до достоту 3-4. Не більше, причому різних, щоб порівняти різні підходи, різні бачення. Слухаю YouTube, коли іду кудись, коли їду кудись. Ну, тобто тоді, коли я не, не мушу задумуватися над роботою щось осмислювати, вхвалювати якісь рішення тощо. Але цифрова реальність надзвичайно неймовірно допомогла мені. Ви просто собі не можете уявити, наскільки змінилася робота письменника і перекладача в наші часи, коли в нього існує стільки цифрових інструментів. Я... Просто не можу собі уявити, як працювали такі генії, як Лукаш, які мали тільки е, кілька десятків словників і друкарську машинку під руками. Ну і там папір, е, е, чорнилу, ручку. Е, тобто е, це, це була дуже-дуже насправді складна робота, е, е, тому що доводилося споряджувати рукописи, потім передруковувати їх, правки прав вносити вручну. На машинопис, ну і, і так далі. І, так далі. і е, шукати, е, ну дуже часто шукати те, не знаю, що от, е, в тих словниках. Бо словник це, ну, добре, ти маєш іноземне слово. А якщо це неологізм, а якщо е, це слово яке не зфіксоване в словниках, а якщо е, це слово в, е, в сучасному контексті має якесь зовсім інше значення. І ти е, е, маєш ці всі е, можливості отож дуже обмежені. Натобість я е, е, е, і мої колеги-перекладачі можуть користуватися е, передусім е, безцінною можливостю Вікіпедії. Е, Вікіпедія е, не ідеальна, е, звичайно, це ресурс, який роблять дилетанти е, і е, покладатися на тексти там не варто так уже до кінця абсолютно їх треба перевіряти звіряти думати але вона безцінна в тому сенсі що вона дає нам е, різномовні паралелі от є якесь слово незрозуміле е, ти дивишся в вікіпедії е, польську статтю до нього е, ти дивишся е, що воно е, означає в англійській мові як воно пояснено в англійській версії вікіпедії в українській, якщо воно є, все це порівнюєш, зводиш купи, і, і таким чином ти маєш своєрідний багатомовний словник. Крім того, в інтернеті є словники, зібрані з найрізноманітніших джерел, ресурсів, ну, ну скажімо, такий словник, один з моїх улюблених, АртуЮ називається, Арт це російська, «ту» — це слово «ту» — до англійської мови, «ю» — це українська. Тобто це десятки словників, зібраних в одному місці. Ти можеш дивитися, як це слово функціонує в українській і в російській мові, таким чином уникати русизмів, справжніх русизмів, не вигаданих, не фантазованих, а справжніх русизмів, які віддавна функціонують в російській мові. І це ти Робиш завдяки там, українським словникам, які функціонують в українській культурі там упродовж е, останніх 150 років. Е, е, або е, е, ітою, е, англійська, українська е, мова. Так само е, е, словник кудись зібрано е, в е, інтернеті, по якому є е, е, багато... Е, Мож... багатофункціональний пошук і ти е, дивишся як це слово е, це дуже часто стосується неологізмі функціонує в англійській мові в англомовному світі е, бо зараз уся наука робиться практично англійською мовою і е, перекладаючи певні слова е, вже орієнтується не на латиною, не на грекою, не на німецькою, як це було до Другої світової війни, а на англійську мову. Таким чином ти собі рятуєш. Дивишся, як функціонують певні фрази в різних контекстах, в різних текстах, на різних сайтах. Польські, англійські їх аналоги, українські, наскільки це частотне. Тобто, для філолога інтернет це просто скарб, для перекладача це неймовірне пришвидшення його роботи, бо в словнику ти можеш не знайти, допустим, якогось слів. Ну і інтернет і різного роду месенджери полегшують спілкування, можна писати електронного листа і не мусиш чекати, коли він там буде, йти тиждень чи місяць до свого адресата а він там за годину тобі приходить відповідь щось можна уточнити у Ясика написати йому листа і коли він буде біля комп'ютера то відповість можна писати колегам порадитися є різного роду чати можна просто поговорити з колегами таким чином сучасні гаджети сучасна цифровізація надзвичайно покращили ситуацію мудрого освіченого і е, також любить свою професію і своїх читачів-перекладача. На жаль, вони погіршили становище читача в тому сенсі, що з'явилося багато невігласів, дилетантів, е, несумлінних людей, які використовують штучний інтелект, різного роду е, системи технічного перекладу, для того, щоб е, е, на швидку руч клепати перекладацькі тексти, е, зокрема, е, легко надурити видавців коли йдеться про фантастику ну такий цей фантаст дивний такі в нього фрази дивні от будує конструкції якісь слова якісь вигадує насправді гарно написаний текст а у випадку я це кажу це завжди так він Дуже багато уваги докладає високим літературним формам і тому, щоб читач зрозумів те, що ним написано. Цей текст також і в перекладі буде, читач в нього закохається. А якщо ви читаєте текст, в якому ви спотикаєтеся на кожному третьому слові, де не узгоджені між собою відмінки, часи і прикметникові форми, ну, то будьте певні, перекладач і, і видавництво, спробували вас надурити і підсунули вам гнилий товар читач можеш собі сам зараз в принципі придбати електронну форму книжки ну не і-бук e як в випадку старі сьохсолотля який і-бук ібук e e так би мовити ну тобто ібук e в квадраті так а ну просто PDF PDF-ку тексту закинути його в який-небудь Google Translate, і там так згрубше зрозуміти, про що йдеться. Але власне вся насолода в деталях і все мистецтво полягає в деталях, в нюансах. Значить, в принципі, можна загарбувати стіну чорною фарбою і сказати, що вибніть уявою і собі все, що ви хочете уявити, і ви собі там побачити будь-яке кіно, будь-який текст і е, будь-яке будь зображення. Ну, але е, справжній митець е, працює інакше, він е, не залишає нічого е, випадковості, він е, пропрацьовує до нарівнішої деталі свій твір, як це ми маємо в випадку старістю Оксолоті. Дякую за бесіду, з нами був перекладач Андрій Павлишин я з вами не прощаюся, а говорю до зустрічі, як в теплій аналоговій, так і в цифровій реальності. До зустрічі! Piejskaść gmiej, miejsce, miejsce,